I don't know. Varmt välkommen till en nattsändning ifrån Guds bönehus. Jag vi sänder på 88 MHz ifrån studio 39. Inne i studion så hälsar jag dig Lotta varmt välkommen. Tack så mycket. Och eh, Peter och Rosa är på väg. Peter och hämtar Rosa vid tunnelbanan. De är på väg hit. Ja, de kommer nog in genom dörren här vilken minut som helst. Att vi får nog vara beredda på Ja. Det är alltså Guds Bönehus som går ut här i sex timmar till er lyssnare. Och vi sänder ju då på Citysändaren 88 MHz. Mm. Vi sänder ifrån Studio 39. Och det har precis blivit fredagen den 12 juli 1991. Och vi ska då finnas med er, som jag sa, de sex första timmarna på det här nya dygnet. Just det. Och det innebär ju då att vi ska ha Telefonvekteri och vi kommer också så fort som möjligt att släppa in samtal i och med att eh, vi ska avbryta Telefonvekteriet klockan 3 för en 1 timmes sändning med Lennart Kramer och sen återupptar du Telefonvekteri klockan 4 Ja just det men jag vill verkligen få annonsera den sändningen med mm. Lennart Kramer och nu ska jag gå och öppna. Ja gör det. Och just den sändningen Nu hälsar alla hundarna frösta välkomna. Men just den sändningen med Lennart Kramer tycker jag verkligen att ni som lyssnar ska hänga kvar även fast det då blir Oj oj. oj. Det blir alltså en tack en sänga då lite grann här. Det blir alltså en 1-timmes sändning med Lennart Kramer från ...i november 1984. Och det är en mycket intressant sändning. Den är fantastiskt intressant för er som kanske aldrig har hört Lennart. För just den sändningen sammanfattar väldigt mycket av Lennarts verksamhet. Både som gudstroende och som aktiv inom den politiska sfären av vårt samhälle. Och sen kommer vi också in i andra halvtimmen av den sändningen så kommer vi in på mycket hetsiga diskussioner faktiskt. Och det jag vill säga redan nu det är ju det att eh, som jag sa på dagsändningen idag att då så hade Maria och jag lyssnarna på våran sida men det kan bli annorlunda när då Lennart är död idag att många tar hans parti just för att han är bortgången. Men då ska vi minnas också att eh, Guds benuhus alltid fungerat så att här har vi haft individuella åsikter även vi som sänder kan ha olika åsikter att vi inte alltid är eniga i panelen och det tycker jag är levande det är fascinerande och det var också det som Lennart värdesatte mest mm. kan jag säga i vårt äktenskap i vårt förhållande det var att vi hade så faktiskt eh, olika synpunkter på saker och ting Det så var det ju väldigt stor åldersskillnad mellan mig och Lennart men också att vi hade hela tiden från första dagen då vi var tillsammans tills Lennart i stort sett avled så hade vi en oerhört levande dialog honom och mig emellan mm. som Lennart värdesatte väldigt mycket Jo det kommer jag ihåg vi, vi diskuterade faktiskt väldigt mycket på den tiden mm. det gjorde vi Och det där, den här sändningen som vi då ska lyssna till innat, den är ju alldeles speciell. Mm. Eftersom det då gällde, det var ju alkoholfrågan som vi då inte hade riktigt var eniga. Nej. Ja, du och jag var ju eniga. Mm. Men att eh, jag kan ju förstå också Lennarts eh, syn här, mm. eftersom han har hade inte den erfarenheten. Igen. Nej. Och det jag... Det vi tryckte på då, det var ju just det här att om man inte får tag på alkohol så dricker en riktigt svår alkoholist vad som helst. Ja, det vi försökte säga i den debatten som ni kommer att höra också sen, ni som lyssnar hela tiden, att Maria och jag försökte ju att tänka på de som är gravt alkoholiserade medan Lennart tänkte i största allmänhet på att kanske alkoholkonsumtionen i Statistiken minskar om man då har en ransonering. men du mm. vill ha försökt att tala om orimligheten i detta. Mm. Mm. Och eh, där kan jag väl säga att Lennart hade ju sin åsikt mycket grundad på att hans pappa mer eller mindre söpbegel sig. Mm. Därför hade han ett oerhört hat emot allt vad alkohol hette. Ja. Och där kan man väl säga att det vart lite överdimensionerat. För att jag står fortfarande för den åsikten som vi kommer att plödera för på det här bandet. Ja, och jag, jag anser också att idag För att jag hade inte levt om det var på något annat sätt Nej, idag. just det Och ändå så är det så pass svårt att komma åt Så en riktigt gravt alkoholiserad människa Ändå ibland mm. dricker andra saker som är direkt livsfarliga mm. Nej, just den här alkoholproblematiken Det är ju en stor fråga Hur ska vi komma till rätta mer och varför kan inte vi här i Sverige umgås med alkoholen? Och vad är det som gör att vi utmärker oss faktiskt mm. överallt när vi kommer utomlands just som berusade? Och det här är ju fråga i sig som vi kanske inte ska ha som tema i natt. Vi får väl se vad det blir efter den här sändningen eventuellt. Ja. Det kanske blir det i slutändan och där har vi verkligen expertis och det är ju du. Ja, expertis och expertis, men jag har ju i alla fall överlevt. Ja, vi... Och det finns ju många olika erfarenheter av det här. Mm. Det finns det, och vi har ju också väldigt god upplysning när det gäller alkohol för den som vill ha och ta emot det. Mm. Det finns det. Men ska vi förena oss i Herrens bön, Maria? Ja, det tycker jag vi gör. Och eh, sen ska vi också säga det att vi ska ha en förbön för Peter också direkt mm. efter den här när vi har läst Herrens bön Fader vår som är i himmelen helgat var det ditt namn tillkomme ditt rike ske din vilja så som i himmelen så och på jorden Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och, och makten och härligheten, härligheten i evighet. Amen. Amen. Amen. Ja kära älskade fader, tack för att vi nu får komma inför ditt heliga ansikte. Och tack älskade fader att vi återigen får komma inför dig tillsammans med alla. I vår lyssnarskara som är sanna förebedjare. Och tack att vi även i denna nattliga timme får lägga Peter inför dig. Tack älskade fader att du har varit med honom de här första dagarna. Att den värsta krisen för hans liv nu är över. Men du vet älskade fader att han är mycket, mycket svårt skadad. Och jag ber dig älskade fader framförallt att du ska vara med honom i den inre kamp som det innebär att återvända till livet. Älskade fader eftersom jag själv har svevat mellan liv och död så vet jag kampen som det innebär att återvända till kroppen och till livet. Men älskade fader, jag ber dig att du med din hela styrka ska ge Peter den kraften. Och jag ber dig också älskade fader, att du ska hjälpa dem som finns i hans omedelbara närhet. Både vänner som besöker honom och personalen som vårdar honom. Och älskade fader, jag ber dig återigen som jag gjorde på dagställningen. Att detta meningslösa våld ska få ett slut. Älskade fader jag ber dig. Att du ska tala till vars och ens hjärta. Så att vi får en rätt. Vad ska vi säga inställning till allt levande. Att vi känner vårdnad och respekt. Istället för att få lust att döda och förstöra. Älskade fader. Jag ber dig också för alla våra lyssnare som finns med oss här i natt. Du ser också den kvinna som vi alltid har med i våra förbönor. Du ser hennes kamp mot värk i hela kroppen. Och du ser också hennes familj, hennes man och hennes barn och barnbarn. Du ser alla lyssnare som lider också av svår ångest. Du ser de förbörjansämnen som vill vara anonyma älskade fader som jag har kontakt med de här senaste veckorna. Tack älskade fader att du också ser alla som lider av den sjukdom jag själv har lidit av, anorexia. Du ser att det finns så många olika former av lidanden. Men vi vill också tacka dig älskade fader för alla glädjeämnen, för allt det fina du ger oss. Varje dag Tack älskade fader att du också ska vara med oss här i natt Att vi får ge våra lyssnare tröst och styrka Och framförallt älskade fader Att vi kanske kan förmedla ett litet frö i någons hjärta Som så småningom blir en fast tro på dig Tack älskade fader för din son och hans undervisning I Jesu Kristi nådars namn. Amen. Amen. Amen. Ja, ska vi då säga att jag öppnar våra två telefonlinjer? Ja, det kan du göra. Och det är alltså 648 8150 och 392080. Mm. Och eh, telefontiden, den är 15 minuter. Just Och jag ja. säger till då när vi har kommit fram till 14 minuter. Mm. Välkommen till Guds bönehus. Ja, hej. Ja, nåd och frid. Nåd och frid. Guds förståelse. Ja, tack Tommy för alla vackra ord. Ja. Jag har så många. Ja. Mm. Men de flesta har jag på amerikanska. Mm. -hmm. Och det är många som har... Det finns någon gång de har ringt till mig och sagt De har smitt nummer och Du ska inte snacka amerikanska i Sverige Utan du ska snacka svenska Ska mm. så de är svärt och hållt förbannade eh, Det är så att eh, Många Är kallade Men få utvalda mm. Och jag har talat i Närradion Och i telefon Och ute bland folk För att ge kraft Åt de utvalda Och inte faktiskt smedad av djävulens robotar som jag har blivit många gånger. Inte bara när radon blir mest privata och telefonmässigt. Mm. När radon har varit någon gång så. Jag tror en enda gång i de här 80-10 åren var så har ringt två gånger till samma program. Mm. Jag ringer i regel bara en gång. Ja, just det. Och den gången var det en som var förbannad av för mig och jag gav svar på tal. Va? Det var 7-8 år sedan. Mm, du har väl i Lennart program Ja just mm. Många kvinnor De blir så hatiska När de förlorar sin Kroppsliga fysiska skönhet De till och med många Skäller på Jesus och Gud mm. Och får ett hatigt Agg emot mot Gud och Jesus mm. Men jag har ju styrkt många Frustrerade kvinnor Som har varit i vanmakt Och i besvikelse Med en profetiska sången Vi blir åter unga Börjar åter sjunga Vet du vad den heter? Maria, eller förlåt? Nej. Nej Jag känner igen texten Lilla vackgranna mm. om du vill Ja, just det mm. Men vad beror det på att Kvinnor känner sig frustrerade När deras kroppsliga skönhet viker Ja, det betyder ju så mycket När man, som de säger Harram, men när man förknippar sig själv med kroppen. Ja, dels det och sen hela den här, vad ska man säga andan som mm. andansområdet i vårt samhälle, att kvinnan ska vara mannen till behag. Massmedia mm. och mm. så vidare. Mm. Mm. Det finns också en annan sång som heter Jag vill vara ett barn i Guds famn. För så kan jag inte komma ihåg den heter den sången. Jag vet att det är även Jan Sparring har sjunkit den. Mm. Och du vet min sambo, hon heter ju Rödluvan, det betyder det på finska, Jaha. hennes namn. Ja. Hon har varit en liten flicka på år en gång. Mm. Och hon ska bli som en tolvåring igen för evigt. För den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig där in. Ja, det är väldigt viktigt. Mm. Och jag vet att majoriteten av änglarna i himlen, de är just barn. Procenttalet vet jag inte Du vet endast om, å oh Gud mm. Det är så att jag har Av alla mina evergreens Du vet de här Även de här som Andes sånger på svenska va mm. Som han är min sång om det, det Så jag har förstått detta sedan länge Vet du mm. Förstår ni Och de vackraste orden som För min del Sjungits på denna jord Kommer från amerikansk Mm. Det är ett sånt, uh, kompakt innehåll I bara några ord Ja det är ju i halvdeles sann I regel kanske så att de som attackerar dig För att du har pratat amerikanska Det kan vara sådana som inte förstår va Nej, Man, man kan ju först säga en fras på amerikanska Så kan man ju översätta till just svenska Just Jag skulle kunna recitera tusendals sånger nästan mm. Som jag har Och jag hörde Einar Ekberg känner mig till Ja. Jag hörde honom i förrgård på nära Och då sjöng så här. Finns det kors allt för tungt att bära? Blir prövningen stundom för försvår? Finns det ingen som ser dina tårar? Och ingen som nöden förstår? Någonstans bland alla skuggorna står Jesus för att lätta alla bördor som du bär. Mm. Mm. Ja. ja, då får jag tacka för mig. Ja, mm, tack du för det här. Nåd och frid. Nåd och frid. är 648-8150 ledigt. Mm. Välkommen till Guds bönehus. Ja, hallå. Hallå. Ja, nåd har hört rundgång nu. Går det bra? Nej, det går bra. Ja, lyssnar ju lurar så är det fråga. jag Ja. Det där stycket som Tommy visiterade nu, den är gjord 30 eller 31. Mm. Och det är på, från början en gammal polyfonskiva. Faktiskt. Jaha. Och uh -huh. sen överkom, kom den ju över på hemmet här alltså. Förlag så småningom som ompressen att mm. skiva då. Mm. Jag vill bara tala om det som kuriositet. Ja, uh, just det. Så. Jo då, jag har den själv så att, och det är många som har den där, för den finns ju omspelad sen på senare plattor, mm. så ni vet. Ja, då den lilla detaljen då, i början, det där. Vet ni att ni har glömt en mycket viktig sak i natt? Maria? Ja. Vad har du glömt? Vad jag har glömt? Ja. Det vet jag inte. Du kan inte tala om vem det är som ansvarar utgivare. Jaha, nej men det kommer på slutet. Jaha, föran i det början också. Nej, det kan jag ju säga nu. Det är jag Maria Danielius. Vad är Ja, det i och för man sig. Säga. Man bör alltså en gång i timmen tala om vem som sänder. Mm. Det är väl det viktiga. Ja, det för att vi ska skilja på bönhuset och uh, Religiöst Forum. Ni är ju olika som är ansvariga. Ja, just det. Det är olika. Ja, det är ur den synpunkten bara. Mm. Jag kan väl säga det till alla som är intresserade. Lyssna på tredags halvtimmen imorgon klockan tretton för jag pratar en hel del i slutet där om religiöst forum, ja vi har en del planer för framtiden och så och ja, sen om våra olika då inriktningar i Guds bjönehus och i religiöst forum mm. varför vi är två föreningar ja jag kan förstå lite grann förvirringen som uppstår bland lyssnarna för att vi har varit snälla och svarat på Kanske frågor som tillhör religiöst forum i Guds bönehus ställningar. Och sen har vi gjort tvärtom att i religiöst forum så har vi då tagit upp Guds bönehus olika frågeställningar. Men vi kommer att bli mer konkreta så att de som vill höra om andra trosinriktningar och trostraditioner får faktiskt vända sig till religiöst forum. Mm. Det tycker jag, det, det ska vi kanske, för att i och med att det är svårt att engagera människor att prata i radio, vi hade ju då... Vi oss på religiös forum, snabbt sändning. Och det är svårt. Människor har ju arbete och eh, kanske inte vill engagera sig på samma sätt i närhållande som vi gör. va. Utan vi är ju utsedda av styrelsen och föreningen i religiös forum att sköta över närhållande biten. Och då blir det då att vi sitter i två föreningar och pratar. Men om man håller en klar gräns mellan de här olika budskapen så är det väl lättare kanske för lyssnarna att skilja på föreningarna. Ja, just. Gustav. Mm. Jag är med i två själv så att Ja, det är jättemånga som med i det. Ja. det är liksom det är ju systerföreninga. Vi har ju ja. ett samarbete som är otroligt fint. Ja, ja. ja. Uh, hur mår Peter? Hur mår hon då? <clears throat> ja, då, jag mår bra. Det är inga större problem. Nej. Uh, har vi Maja blivit med idag också? Nej, vi har inte presenterat oss så det har lite rörigt i början. Ja, då, så... Jag var inte säga på om hon var med så var det därför jag frågan. Nej, det är Maria och Peter och Rosa och Liten också. Rosa är med också? Ja. ja. Du, du är vaken i alla fall. Ja. <här> jag har inte hunnit gå om än. <här> <här> Nej, jag vet, jag vet men jag måste väcka henne och dricka det ordentligt. Ja. Mm. I, I alla fall så Hade jag väl Inte så mycket men jag har i alla fall Ett munspel med mig hit mm. Så att Jag tänker spela En Lite mm. Ovanlig sak kanske Det är ju så att Ja spelmanslagna Känner nog till stycket i och för sig Alltså det är sån här spelmansmusik, som det är folkmusik då, som det heter och det, är ju, det här är alltså något som är från Malumtygen och eftersom det ligger i Dalarna så vill jag spela ett lite stycke av de här spelmans spelmansmelogierna jag kan inte exakt tala om vad stycket heter för det kommer jag inte riktigt ihåg. Måste jag erkänna. Nej. Men uh, det är ur Malums stycken här, i alla fall. Och sen tänkte jag spela en salm faktiskt som avslutning från uh, musikaliska delen. Mm. Jag har väl inte talat med han i fem minuter än, hoppas jag. 4.59. Ja, ja, ja, så ser jag säger det. Bra. Jag håller rätt tunga på rätt mm. tid. Ja, då har vi dessa två stycken och eh, förmodligen blir det så går en dag också som avslutning. Det andra stycket alltså, ensam. Då kommer ni nu. Ja. och ett munspel på annat sätt då blir det kanske lite som där studie som kan bli men eh, du kan eh, lägga telefonluren också om du sitter eh, ja helt klart men ibland för, ibland gör jag det men ibland försöker jag så här också mm. nu tog jag det första stycket på salmen först egentligen skulle jag ta den sist det har ingen betydelse Vad var du Rosa? Var det du som viska? Nej, det var jag. Ja. Victor har hittat Marias hetsdroppar låg och gnagde på dem. Oj då. Jaha. Utan dem klarar jag mig inte igenom hela natten. Nej, det vet man om det Ja, du helt rätt. Apropå vet. det så kom jag ihåg det var en dag sen i en gång. Det kan jag aldrig glömma när du hade glömt några droppar. Ja. Och det lät, du lät mindre och mindre och svagare och svagare. Ja. Jo, det blir så, vet du. Mm. Ja, så tänkte jag fråga om vi har några dikter idag. Som vi skulle få dem. Ja, det går bra då. Jo, det ska finnas en diktbok. Ja. Vad vill du höra för någonting? Kanske om vi vi kan bistå om Ja, någon idag är det lite speciell, kanske. Ehm. Um. Det är så att, vi har ju en fantastiskt fin diktare en gång i tiden som Johan Källgren. Mm, det vet jag att vi ska ha någon ton. Ja, och jag vill gärna höra något av honom. Ja, det ska du få göra. Och du kan också komma det. Det ska jag försöka. Och skulle du inte ha någon sån som förslag nummer två då, om du skulle inte hitta någon vill säga. Mm. Då kan du få ta en uh, sak utav, uh, uh, vi kan tänka oss att uh, ta Hjalmar Söderberg önskan, om det inte fanns det borta. Mm. Okay. Ja, jag skriver ju upp olika alternativ. Ja, vi får läsa för dem för de uh, är förestipulerad tid, mm. Mm. så det är ser så har jag ett bibelspråk också Mm Idag Och idag ska jag väl hålla mig till lite mer av mänskliga aspekter kanske Om ni slår upp Galatsebrevet 2 Så har du En liten vers som heter fyra till nummer sex, det kan du ta i dag. Så det blir väl en lagom en mm. bidrag från min sida. Det ska vi försöka. Får galater brevet på? Ja, en vers fyra till nummer sex tar vi. Ja. Det är just det jag vill kan ha att det ja toa det är inte så långt nu bara några, några rader som mm. ska tippa ja det är bra det kan jag läsa på en gång då ja bra då tar vi upp på en gång då det ville annars de falska bröderna som nästlat sig in för att spionera på den frihet vi äger genom Kristus Jesus så att de skulle kunna göra oss till slavar men inte ett ögonblick gav vi efter för dem och underordnade oss för evangeliets sanning måste bevaras åt er och det som ansågs vara något var det en gång varit frågar jag inte efter Gud tar inte hänsyn till person inte heller dessa ansedda ville ålägga mig något mera det här är ett väldigt intressant livsställe ja mm. Det kanske var lite passande idag, mm. tycker jag. Ja, som avrundning så säger jag så här att jag önskar en god fortsättning på natten. Ja, tack. Och så tackar jag för mig. Hans säger: "No då Fred. No då Fred. Hej då. Du vill gärna till Songbyrget när om jag får en möjlighet till det." Så ja då. De ja jag har gjort det i få om du undrar. Ja. No då Fred. No då Fred. Hej. Hej. Mm. Eh, då gör vi väl så då att vi tar in nästa lyssnare direkt här och eh, båda telefonlinjerna är för tillfället upptagna. Välkommen till Guds bönehus. Och 648 81, är ledig. Mm. Jag tar in nästa. Välkommen till Guds bönehus. Ja, hej. Ja, hej. Ja, hej. Hej, Kenneth. Ja, jag hör det. Ja. Jag tänkte fråga om man kan önska någon eh, låt. Ja, du försöker renträget. Vi får se om vi någon gång kan uppfylla. det. Tänkte... Några gånger har vi väl kanske gjort det. Ja, jag tänkte på den där fortgörhänden. Inre händen styrde vårt här eller vad? Nej, den har vi inte, det kan Nej. jag säga på en gång. Nej, det har ni inte. Nej. Men den här mordrade med Kungsholmen med Horten och Nysingers, den hade ni ju förut. Ja, vi har en skiva med Horten och Nysingers. Ja, vi har ja. den i studion här. Du mm. bara köpa och höra den? Ja, det kan du få göra. Ja, det ska vi, det vi kan försöka jag. fixa. Ja, för att önska Nåd och fri. Ja, Nåd och fri, ja, Hej då. Då tar vi in, jag ska säga då att 392080 är ledigt. Välkommen till Guds bönehus. Ja, hej. Ja hej. ja hej. Ja hej. Det var då för lind här. Ja välkommen. Hej. hej, hej. Jo jag vill ringa och förstås tacka för att ni har hållit större ån för min kompani är stug. Mhm. Så men knivbrögen har på uppstått torr här i början på veckan, och Jag Ja, det vet att det är så att när, när sån sån här saker händer så, ja då, ja, då tar man alla chanser, på att, liksom, att någonting måste hjälpa, liksom. något. Ja. Och, ja, och framförallt så är jag ju... Oavsett vad det är för för gudar så jag tänker jag på det med religiös forum. Det är ju, ni har ju olika, man tänker olika för gudar. Men liksom, jag tror att det där med tron och förbön att, mm. att det på något vis hjälper. Och, ja, jag jag kan inte säga annat, men att jag har tydligen gjort det i alla fall. Mm. De har ju kopplat bort de här sladdar i slängarna som man hade i resan. Mm. Han fick ju knivhågor rakt i nacken. Jaha, va? det var i nacken. Ja, mm. det var precis vid sidan, alltså inte i själva nack, inte i själva ryggen vad heter det, rygg, vad kan heter det? Inte i själva nackbenet, utan vid sidan om. Va? Ja. Och där sitter ju de flera av de här nervtrådarna som går, så att säga, och senare som styr, så att säga, med dem. Att, äh, men men att han är ju på bettningsvägen De har ju de har ju flyttat honom Han låg först för en djur på Uppsala Sen kom han till Körling Sen är han på Södertekuset De har ju flyttat ja, det. det är delvis platsbrist som gör det där också De mm. bär ju ner på det också det, mm. finns ju, det finns ju inte Platser va det, Nej det gör inte det Det är inte nog med att äh, ja, I det här landet Vi tar in våldsverkare Som Ber om en sig och sen när de får den sigaretten så så delar de ut ett knivhugg som tack för. Mm. För för Nej, jag tycker det är fruktansvärt och just som du säger hela liksom av ser hela samhället. Jag tog upp lite grann i på dagssändningen idag hur vi har nedrustat hela vårt samhälle och hur vi orättvist vi verkligen fördelar de här resurserna som finns. Och sen fick jag också samtal efter sändningen här och där var det då bland annat faktiskt då även invandrare som vittnade om att de får alldeles vad de själva tycker för mycket bidrag jämfört med vad svenskarna får. Jo men det, det är ju det är ju många som som som reagerar på att är det här möjligt ska vi fås på det här viset va. Mm. Det gäller ju inte det här liksom förstås här med, med bidrag utan det här är ju själva just den här saken va det är ju och i liksom att våldet breder ut sig bara ja. att, att dessa det här samhället det har inte det har inte tagit det har inte tagit ansvar för att säga andra generationens invandrare Nej va? just det för det alltså det är dem det här gäller va. Mm. Nu ska inte det här generaliseras så att alla då precis vad alla andra generationens invandrare är är på det här viset va men det är alltså barn till invandrare mm. I det här fallet var det det i alla fall. Ja. Jo men det är oftast så det blir att de känner sig så otroligt vilsna. För de lever ju faktiskt i två kulturer ofta. Va? Och de känner sig inte hemma någonstans. Nej. Och det är klart det blir sådana här tendenser. Men jag tycker det är, just, alltså det är faktiskt svenskarna som gör fel i det här fallet. För jag tycker just att det här måste ju aktualiseras av svenska massmedia, av svenska politiker. Det här måste ju debatteras öppet. Och det är svenska massmedier och svenska politiker som sätter stopp för debatten hela tiden. Ja, De skriver inte ett ord om detta va? Nej. Inte ett ord va? Nej. Och jag har varit i kontakt med ja, samtliga medier så att säga va? Ja. Men nej, nej, inte ett ljud va? Inte ett ljud va? Nej. De menar på, en, en del säger till jag har abc nu va, de, de menar på att jag har... Ja, eftersom du känner honom så... Han var väl rasist, och räcker de ur till och med, Mm. Och, och, och andra media ja, de säger som det att det här är vardagsmat. Ja, just det. Här, ja. Det, här, det här händer varje dag. Ja, det gör det, tyvärr. Det, det, det här är ju, alltså... Det är lika vanligt som att som att äh, åldringar... Vi, vi, vi är lurade på att det är hemtjänst som ska komma, och och det är det hemtjänst som mm. det... Du mm. rånade, va? Ja, visst. Ja, Ett sådant samhälle har vi fått, va? Det är alltså vardagsmått är som för 10-15 år sedan. men vi säger 15 år sedan, 10 år sedan, va? Mm. Det var det första sidets stoff, Ja, det var det för bara 5 år sedan nästan, kan man ja. säga. Det händer så mycket sånt här idag så att det har ju liksom inte blivit... Nej. När det står på första sidan, det är på löpsedeln, då är inte så många som reagerar. Och det är hemskt. Nej, nej ja, det, det, det är rent i rörelse. Det är som jag har nu igen. Om det inte är tvärsom. Och där ja. det är det ju faktiskt. Det är ju så jag menar, ingen kan ju förneka det. Nej. Att är det tvärsom, va? Mm. Vilket är lika ruskigt det. Om, om svenskar går på invandrare. Mm. Då har du en förmåga att komma fram, va? Ja, men då är det just i massmedierna och makthavarnas intresse att hossa upp det. Jag det är ju då alltså det är massmedia och politikerna de lever i en symbios med varandra. alltså de är beroende av varandras grund hela tiden va. Och de styr ju då åsikterna precis som de vill och det är mycket mer intressant att skriva att en svensk sticker ner en invandrare än att en invandrare sticker ner en svensk. Det är mycket mer intressant. Jo, för... Och därför, det är därför jag reagerar va. För orättvisorna, det gör mig vansinnig. Har alltid gjort mig vansinnig. Jag reagerar alltid när jag ser att det förekommer orättvisa. Och som jag sa på dagsändningen idag. När vi inte har resurser i vårt land så ska vi inte åta oss mer än vad vi kan ge ut. För kan vi inte ge våra barn, svenska barn i skolorna. Kan vi inte ge dem skolmat som är okej. Okay? kan vi inte ge dem undervisningsmaterial Så är okej, okay. kan vi inte ge våra gamla människor vård utan vi skäl deras pengar och ger ut dem till andra som de inte har betalat till, då tycker jag att då är det dags att reagera för då håller vi på att nerrusta vårt eget land och då finns det ingenting att så att säga fostra våra barn till, det finns till slut ingenting kvar det, Men det, det värsta är att som jag ser det så på något vis kommer vi att fortsätta i den här vansinniga karusellen va? tills tills de människorna som då själva har någonting att säga till dem, det vill säga de, de, de rika människorna i samhället va? när deras barns skolböcker börjar bli naggade i kanterna, va? det är då de börjar reagera mm. är, när de själva får förläggningar och bråk och, och sånt runt omkring va? Mm. Så, så det är då Det händer om vi inte får ett maktskift i det här landet. Mm. Det, här, det, här, det, är helt, alltså, det är så sjukt. Det är, det är så... Ja det är inte klokt och jag tar upp det här imorgon på religiös sporen för jag har spelat in den sändningen. Just vad det är som orsakar det här. Alltså det är bara människans, mitt jag, mitt egande mina barn, min familj hela tiden. Man så krampaktigt håller fast vid det här. Och därför kan man då politikerna som sitter i den här positionen, de kan placera ut problemen där de tycker att problemen ska vara. Och sen som Maria sa på sändningen idag så kommer de eventuellt på ett studiebesök mm. eller så blir de sjuka och hamnar på en akutmottagning och så kommer det sådana här artiklar i tidningen att ja den och den ministern fick hjärtinfarkt och hamnade på intensiven och oh vad han tyckte det var förskräckligt där och det, då sitter man nästan och skrattar och tänker att Tror de att vi fullkomliga idioter Tror de inte att vi vet att det är förskräckligt På akutmottagningarna idag Eller tror de inte att vi vet att det är problem På olika bostadsområden runt om i Stockholm Nej. Som jag såg aktuellt ikväll Nu har ju Moderaterna gjort en hel sån lista Med vad som då kallas för slumområden runt om i Sverige Jo, jo visst Jo men det blir ju gettoliseringar Alla eh, eh, Mångkulturella samhällen mm. Får getton Jag menar klart att det sker i Sverige det har ju skett överallt annars det finns ju inget samhälle i i i i världen. Vore det nu eller i forntid. Vore det nu eller i gamla romarriket eller var man än tittar någonstans där har haft mm. ett ett eh, monokulturellt samhälle. Där man har mm. fått gestodisering, här okay. klassskillnader bara klassklyftor. Mm. Det som som, som våra slumliberaler och vänsterfolk va? Alla de här som förstår så väldigt bra va? Och, och ska frälsa och hjälpa alla va? Frälsa. Mm. Alltså, när jag säger frälsa som menar inte religiöst. Nej bara. jag vet. Men men, nej, men de har ju facit i hand. Skulle Sverige vara någonting unikt? Va? Ja jag menar det är ganska barnsligt att tro på det tycker jag. För att alltså att det blir sådana här getton och saker runt om. Det är för att Vi kommer inte, vi kan inte hantera just den här mångkulturella blandningen som blir så snabbt va? Det har blivit så fort i Sverige. Nej men det blir getoriseringar tack vare det att folk assimileras inte som som man tänker sig på som har kommit genom århundraden till Sverige i olika europeiska folkförflyttningar va? Mm. De har ju smultit in i det svenska samhället tack vare att de har varit tvungna va? De har varit så pass få som har kommit och de har mm. spritts ut över, över landet så de har varit tvungna att assimilera sig mm. och även givetvis haft med sig positiva saker själva, maträtter olika. Uh, jag olika man tänker på balloner och vad svider och sånt mm. men det är inte det händer inte i den här massinvasionens tecken va? nej Tänker är... man, i, alltså i det här, jag, jag satt idag och tittade i I, i Aftonbladet, för jag skulle se om de skulle skriva någonting om det här för att jag prata med en reporter om det är igår. Men, mm. det, men det gjorde vi inte. Men däremot så, att, jag tänker på det här, liksom, man pratar om svenskarna och då det här med muter va? Mm. Jag har väl hört talas så mycket, man man talar om svenskarna, eh, svenska politiker då, att det är ju, de får inte ta emot en chokladkartong ens va? Nej. Men idag så står det ju faktiskt där på, på, på vilken sida står det så här på i det är Aftonbladet idag till um, ja det är mitt uppslaget i alla fall, det handlar om en en urdömannons som det mm. står om va, det är om olika klockor då, det står det där det är, har stått så här, den som köper en klocka för 23 000 kronor är dum i huvudet och då står det på ett ställe så här att ehm um, ehm uh, Utrikesminister Stena Andersson, han vinner nog klassen. Han bär en pantiera värd 80 000 kronor. Som förmildrande omständighet kan nämnas att klockan är en present från uh, Jordaniens kung Hussein. Ja, men han har ju hållit på medlat och på där nere. Ja. Inte, det, inte det muta det? Jo, det kan man väl mm. säga att det, man det, är, kan det. Ja, väldigt, är. Jag, jag det. kan inte se någonting annat, va? Nej. Han har fått en klocka på 80.000 spänn då. Ja, om du visste vad Lennart visste, Lasse, var som förekommer. Jo, men... Alltså muter syns emellan, att man köper tjänster och så vidare. Och fram, det är också en form av mutor, va? Jo, och men vi... det här är ju... Men sen ja, ja, står det ingen mer om det är att den här skulle vara muter. Nej, det, det, det är mycket... Det är Vi måste alltså försöka och inse, och framför allt våga ta med oss det här modet som alla har när vi diskuterar de här sakerna på gräsrotsnivå på arbetsplatser och så vidare då har alla väldigt mycket mod för då är man stark, man sitter där och diskuterar missförhållanden i Sverige men det gäller att vi tar det modet med oss även när det är valår mm. det, det vi måste göra det för att det här, vi kan inte fortsätta så här, för det är väldigt Vår tala offentligt om det också ja. att tala om sitt missnöje helt enkelt. Mm. Jo, jag ska inte upphörd er länge. Jag ska tacka däpar för att ni håller förbön. Och jag, jag tror på förbön även om jag inte vet exakt vad det är för en gud. Men jag, det finns ju bara en gud. Den, ja. Ja. Jag tänkte säga en sak. Det var, var som avslutning på den här, um, den här um, eh, diktens där då ja vad var det det stod att ee, ha, har du har du den där den där ja den ligger där i hyllan på ja du, jag, jag ska, här, du kan om du skriver Nej. upp det här jag hittade nämligen ett ordsteg från Skåne ett skånskt ordsteg man mm. med tanke på det här med att vi kallar det stå för ee, för för och ni för, för för för värstingar då va. Ni oh. var politiska stålar och ni var religiösa värstingar då. Mm. Och vi och, och, och vi hade tydligen så enligt den här människans eh, ja, idéer att vi skulle ha slagit ihop oss då va. Mm. Men jag hittade ett ordsteg stev förstås på skåne. Förstår du men tänker på just att de här människorna som som de talar om då jag menar, politiker det är ju tydligen såna då som bara sitter på häcken då va eller religiösa icke-värslingar det är såna som bara läser bibeln rakt upp och ner va och inte tar ställning till dagens situation nej, de som då, är religiösa en timme i veckan ja, då finns det, förstår du, ett ordsted va från, från Skåne som heter, som heter så här en snigel som kryper hinner mycket fortare än en hare som sitter. <laughs> Jaha, <laughs> verkligen. <laughs> ja. Ja. <laughs> det var rätt bra faktiskt. Ja, men visst, oh, men det passar väl bra. Va? Mm. En som griper hinner så mycket fortare än en hare som sitter. Ja, visst. Mm. <laughs> det var faktiskt bra. <laughs> ja <Jo, bra>. då. <laughs> det är en liten med naggan. Mittliga sorg och bedrövelse överallt. man mamma, mamma måste hålla å kan rösta ja, man ja måste det. det måste man göra ni ska ha en bra natten och jag ska lyssna på det här som, där inslaget med drama det ska bli ja. intressant ja, ja det är intressant det är väldigt intressant. intressant att höra mm. Okej. Okay. ha det bra nu du flyttar nu du flyttar alla roser så inte rosen hon ska prata lite grann. ja hon, hon är alltid så tyst på, på sändningarna. ja hon är Ja. Som en liten mor för oss alla här. Ja, och jag måste ju höra vad de som ringer in och har viktiga saker att tala om. Ja. Jo, men du kan prata också för det behövs mm. på något vis. Bra. Jag ska läsa något för er sen. Vad sa du? Jag ska läsa något för er sen. Ja, gör det. Har du bra då. Det bra, bra. Du får hälsa så mycket till Peter. om Det han... ska jag göra. Du han, får... han kommer säkert ringa mm. upp er också. När vi... Hälsa Kenneth också. Ja. Joda, det ska jag göra. Ja han är kanske listad på programmen kan? Ja det är möjligt. Ja, det att är han, Jag trodde ringde till honom förut. Jag skulle ha tagit honom. Personligen kan jag skicka dens hälsningen genom radion här, och att om han hör nu på på på på på på, på, på raden, så slå mig en signal. Så att jag försöker få tag i honom men mm. han har inte ringt så Nej, just det. Både <snar> numren som jag sa till honom på telefon svor mm. ja, ja. ja, hej, hej då, hej och... då, ha det bra, ha det bra. Nu är fri, hej då. Och precis där tog Reffen slut. Jag ska vända på den. Ja, det är mycket intressanta frågor och eh, var inte rädda och ställ frågor om ni tycker att någonting är oklart. Varför sitter jag här och har åsikter om såna här saker? Jag fick ju brev också idag som jag har det besvarat. Det borde nog alla människor ha lite åsikter så tror jag kanske och inte bara så rädda då gå ut med dem. Nej. Eh, jag har en eh, lyssnare på 39 20 80 48 81 50 är ledigt mm. för tillfället. Just det. Välkommen till Guds bön i hus. Tack. Jag heter Evald Persson. Ja, hej. Tack. Ja, hej.